אהלן, הגעתם למזכירה של קובי, תשאירו הודעה אחרי הצפצוף. הלו, <קוד> קובי, סבלי מינל, זה אדי, אתה שומע? זוכר אותי? יותר מחבר, מאלבום הקודם, אה? מכרת שבע עשרה אלף. לא מתאים לך לחזור אליי, זבל. טוב, יש לי אומן חדש, תשמע את זה, הצל מציון. אני מחזיק לאנשים את החושים בשבילי, ממשיך בשבילי ומתאמץ בשבילי, אני הכי קוראים ואמיתי בשבילי. מי שלא חוזר אליי יודע, מי שלא חוזר, מי שמתעלם עכשיו שומע, מי שמתעלם שומע, שהלב שלך קובע, ומי שממצא בסוף פוגע, ברגשות וברגשות שלי.